Omen aldi unki garria egintzi duten Guillermo hori larun batean Bernat Etxepare lizean. Euskal gintzan eta kultur gintzan ardatz baita xeaxikan ere, marka handia utzi zuen gizona izan da Guillermo. Honen arira, familia, lagun, adiskide, lankide, eta ikasle ugari bildu zirena. Berteratotako guztiak utzitako marka azpimarratu dute, eta berarekin izan oroitzapen ugari bildu ditugu. Peio Zogazugia xeaxkako lendakariak, xaxkan izan duen garrantzia azpimarratu du. Guillermo izan da xaxkaren uh, zutabe bat eta izan da ere uh, urbileko lekuko bat uh, xaxka garatu da uh, Guillermorekin batera. Azizan uh, amaik astolan erakasle, bukatu du zuzendariko uh, lizooko zuzendari gisa eta izan diren urratxaguziak eraiki zituen berak. Jozo bidar Guillermoen lankide izandakoak Salvador Xalbador Kolegio eraiki zeneko oroitzapenak ekarri zizkibun gogorak. Ezakutu dut Lizeuan. Lizeua Liseu, beraz abiatu zelarik lehenik e, Xalvadoen eta elgarrekin ginen beraz lankideak eta betiko goitzapena duk arekin ebe, edo zoin arazoren aintzinean atera bide bat batzela. Eta horren aintzinean da naikeria eta Eh, bai eh, eraikitzeko lehenik, han uh, Xalvadorrean eta uh, alpatuak izan baitira gaur eta obrak egintzirelarek, ebedenak anginen uh, bai uh, eh, argin eta nire lehen eskola argin bezala hor egin ditiat, uh, niko goizapen biziki gozuak ditut uh, arekin. Jaione Peña, oeste. Ikasle orriak berriz Gilarmonekin bizipen asko izan dituela eta ikastolan hasitako garaitakoak ekarri dizkigu gogora. Eta ni zuzenean Gilarmon ezautonon ja e, kanboko ikastolan. Bai. E, momentu hortan ba nik iparraldeko euskara ere gutxi gutxi ez hautzenun, baina eskai iparraldeko jendeak nire euskara ere, ere orrioko ere gutxi ez hautzenzun. Hortaz ba, elkarre komunikatzeko arazo arazo batzuk ere izan genituen. Ba, nik ikasle asko, ikasle asko ba ez denitulako ulertzen eta ikasle hoiek ere neri ba ez dietelako ulertzen eta hortaz ba, bueno, ba, Guillermo hor e, lagungarri izan izan denun e, sasoi sasoi hortan. Nire bitzeko marka marka handi bat. Bai, hortze hortze galitzen da. Homenaldi ungigarria eta berezia izantzen etxepar elizeoan egindakoa Guillermori. Eta askoren hitzetan oso merezitakoa, marka hondia utzi duen gizona izan baita.